Eta horre, asir-asiran, saltzeari buruzitzei maraguz maitar. Bai, marketing marketin estrategiai egin nahi dugu, jakin dezagun supermerkatuek zeturkin mailu erabiltzen dituzten, guk gehiago kontsumi dezagun. zelagun batek, iker aran berrik Facebooken esan digu erosketak egiterakoan, somatzen duela gurditxoak arroa beti eskuin okertzen zaio labera. Eta hori benetan ala dena, ala ez galdetua erdugu. Hori da. Uh -huh. Bueno, valorean ba, Narbaizari galdetuko digo adiboro, marketing diragaslea da de Ustupo universitatean, eta enpresa zientzien fakultateko marketing koordinatzailea Artsauren orea. Aixo gatzaldeon. Zer moduz hori? Aba ba. Bueno, es eh, eh, susensos tenían, bueno, eh Bueno, estaba, ni que usted avanza asko xamar. A mi toda. Daite probatutako ugu, garbatzen dagunean ea ze aldetara joten den, baino Bueno, hori baino nik uste eh, gauza gehiago egiten dirila saltoke ondietan, ez? Eh? Hori beharroa da, igual hanek dut atxiki bat izan liteke, zake zuzen ahola oker baina gazalera ondietan, edo saltoke ondietan, bazei atzen dira hori marketinga eta marketina egituen tresnak erabiltzen. Jon, zu jakin gozu hemen marketina zerbait, zu <tusurra> saltzalean goratzen dira. Ixi bat izan da hori mito bat dala, eta zaki gorian, edo nik uste egia dala, egiten da hor, enprezes berreina ze dut, dira, bazei dira <tusurra> Eh, ba, Oztopo bat jartzen, um, nola baiz bai, iltendu discorte inglesa, ez egiten duan alio bat, ezak ikurten, eh, ez duan ikurten 10xetik, eta duan aztena, embera behiago. Eta, ba du, beste tendentzia, bagoz, akerra zago behiteko, eta lan guztora zara, eta embera behiago agotzen zara. Ni guztor, seguramente, iria izango da, la denda bat zuke erabeltu nabekarri horiek, bago nazkerian zuzen-zuzen eh, eta azkantondarrean ba geratzeko alde batean, eskina baten eta bueno, eh geratzen joateko eta produktuak erosten joateko, eh. Mhm. Eh? Uh -huh. eh lore asegi lago itund saltoki handiek. Ea kontatuzu, guk ikasi ezagun eta ea Bai, bueno. Euskaren tonto tonto. Es, ez, ez, ez gara la tontoak, es. Eh, baina egia da, bueno, joonek esatzen zuna, berazta tendentzia bermenagoa da hola. Bo, bagauza kondo egitera, eta nik uste gaur egun lehiak izugarria da xekarietan, ez, denda da hondietan, den da txikitan, eta azken finean erostera goazenean ba, zenbait e, faktore baloratzen ditugu, ez? Batzen daiteke ba, azkartasuna, erosotasuna, eskaintza zabala izatea, bako bere prioriadeak izango ditu, ez da? Ordu, nik uste dut, ba, profes profesional batean egiten denean ikusi barralan lehenengo zure bezeroek zer eskatzen duten, eta egia da, saiatzen direla, gu saltokian aliketa denbora gehien egoten. ze horrela, produktu gehiago ikusik oitu, eta produktu gehiago ikusi ezkero, ba, probabilidad gehiago dago gauzak erostera, ezta? Baino aldi berean ere hori tendentzia badago, gerosta denbora gutxiago dago daukagu baiosketak egitekoa, adibidez, ez egunerako edo asteko osoantzara itxitu une osketak eta ba guk ere erabakiak hartzen ditugu, ezta? Eh badaukagu askatasuna erabakiak hartzeko. Hala ere, bueno, badaude ba erabaki batzu beraiek hartzen dituzena. ez, lehenengoa da nun kokatu den da, ez? Hori askotan erabaki horra da, gertu dagoen, etxeti gertu edo lanetit gertu edo urruti E, gero nolakoa da nazalera, haundia da, txikia da, ertaina da eta horren arabera ba, bakoitzak, enpresa bakoitzak edo xekari bakoitzak ba hartzen era, e, ditu erabaki desberdinak, eh. E, Ni gustatzen azken epea fainean e, e, bezeroaren nahiak eta eh e, beharrak jasotzen ez bad dituzte, ba bestelego batean jongo behala eta sumatzen bali badugu zerbait, bakarroa eskubira dihola edo ez dihola ondo edo denan naste borraste dela, ba Batzua hiperbara eta ja, jola, beste batzua hiperbara, bai, ez? Eta, konta izki duzu ezekretuak favorez guk hori ba, jakin behar duma? Bai, bai, adibidez hipermerkatuetan, zirela bai. um, hipermerkatua 20.000 m2, baino gehiago dituzten azalean dioietan, bueno, produktuak kokatu ez eze, kategoriak daude esarreraen eskubialdean, hor normalean ba, bazar dago edo tekstil e, erropa dago, eta adibidez e, hipermerkatuko leku urrunenetan, bajartezu ze freskoak edo zakitenak erosiko ditugun produktuak, bai? Haula azalera hondi batean, zeurnik permerkatu batean ez bia e, ez begutena pasillo guztietatik ez bia pasako, ez, ha? Orduan beraien erabaki horretan nun kokatu, ba, kategoria produktu kategoria hondi hoiek baldintzatzen dute nolabait gure gure ibilbidea. Claro, bitartean hor bultzatu egiten dena da batateko erosketa. Aha. Uh Oso -huh. desberdina da jotea e bazkaldo da obretik edo bazkaldo ondoaren erustera. Bai, hori, gure amazenak beti izaten zuen, eh? Gozeak ez sekula eh, joan behar eusketak egitera. Bai, eta dero ere nik uste eta zalera handien artean ere desberdintasuna daudela, eh? Zalde bat itera daude ba, hipermerkatuak, gero pixka txikiagoa supermerkatuak, baina baita ere daude deskontu dendak dak, eta horiek adibidez normalean zerbitzu gutxiago eskaintzen dituzte, produktuak ere marka produktuak ez daudein beste, eskaintza mugatuagoa da, prezio basuagoak, eta hor normalean ere zerbitzuak txikiagoak edo murrtzagoak direnez, ba, musika ere askotan musika ez dago, er, erdigardia baino erdizekina on daiteke, e, paletetan sartuak gauzak eta zein ondo kolokatuak. Ordun horren ikusten zela hondiek, beraien estrategien arabera zerbitzu gehiago eskaintzen dituzte edo gauza edo egitalde gehiago egiten dituzte dendan agutsiago. Aizu Lorea, eta beste, zeilu mm, edo zigilu zerabiek, kolekzioak, eta horiek funtzionatzen dut? Bueno, promozioa dira eta nik uste e, bai, egiten dituzte, eta duela urte asko gainera. Orduan, tarteka tarteka ateratzen dituzte bai, zigiluak eta promozioak, eta bajila dala, eta toaia diren laudaran daulakoak, eta bai, bai, erabain korra dira. Bai, bai, sin mai, sin mai, osaimendu erakargarriak izan daitezkeen. Ez benentzat. Oro ez importante da fidelizazioa. O sea, no la lortu, igual hori teknika bitartez edo zertelaren bitartez eta fidelizazio lortzen dezugu, lortzen dute. nola ba bueno, jarraitzea, jarraitzea joaten. Eta ez erosten, ere erosten, suposatzen da, eh? baina joaten. Orduan fidelizazio horrekin beti erozu abantaibat, beste engendik bat Hau da merkeago, asko erozi desulako, eh, gasolina merkeago asko erosten desulako, beti hor berriro voltatzen da gastatzen desuna, edo basten desuna, eh, urrengo erosketetan. Aha.